Buda, pista 3. Buda de Michael Carriters, pagina 42. Mai mult, nu doar întâmplările vieții, ci și limitele ei ultime, nașterea, bătrânețea și moartea, erau cuprinse într-un plan mult mai larg în cadrul căruia puteau fi îndreptate. Nu e de fel surprinzător că teoria a fost într-o formă sau alta atât de larg acceptată în tot cuprinsul civilizației închiene și chiar de către Brahman. Utilizarea categoriilor morale abstracte ale binelui și răului, aplicabile tuturor faptelor, afirmarea existenței unei legi naturale a cauzei și efectului, ca și impersonalitatea acestei legi, făceau din teoria aceasta produsul mai multor generații și mai multor veacuri de strătanii intelectuale și ea avea să fie rafinată și dezvoltată mai departe de către Buda și contemporanii săi. În textele brahmanice mai vechi, examenul și dezbaterea care au dus la aceste evoluții sunt amintite relativ în surdină sau chiar trecute sub tăcere. În textele budiste și jainiste însă, texte care dezvăluie ambianța apropiată a lui Buddha, se fac auzite o mulțime de voci aflate în dispută, parcă într-o zgomotoasă piață a opiniilor filosofice și practicilor așetice. Existau într-adevăr săl de dezbatere publică, în care aceste diferite orientări se adunau pentru discuții. Conferințele sau predicile ținute în public, adresate atât discipolilor cât și sprijinitorilor profani, erau unul lucru curent. Anumite practici erau împărtășite, cerșitul, peregrinarea, celibatul, cumpătarea, dar pe această urzeală era prodată o învălmășeală de opinii și filozofii diferite și o neînchipuite varietate de modalități inventive de autoflagelare. Existau un oarecare exhibiționism. Unii mâncau precum câinii, alții se dau într-un picior, mulți umblau goi. Mai important însă e că marea parte a acestui exhibiționism era intelectual. Buda avea să-i ocărească mai târziu pe cei care erau înzestrați subtil, experimentați în controverse despicători ai firului de păr, care se răsuceau ca niște viermi în timpul disputelor dar chiar termenii de ocară puși în gura acestor despicători ai firului de păr demonstrează în alta calitate a dezbaterii și răspândirea deprinerilor de gândire care le permiteau oamenilor să aleagă între un argument și altul. Conchizi din presupune și presupui concluziile. Străduiește-te să-ți limpezești părerile. Deslușește-te dacă poți. Existau diferite școli sceptice, filozofi care se îndoiau de posibilitatea unei cunoașteri efective într-un domeniu sau altul, iar existența lor e pe semne indicatorul cel mai sigur al temperaturii și subtilității climatului intelectual. Existau materialiști care respingeau cu desăvârșire acel cosmos spiritual al transmigrației. Existau adepții ai predestinării care credeau în transmigrație, dar care socoteau că toate ființele înzestrate cu simțire trebuie să cunoască orice soartă cu putință până să reușească să se elibereze. Totuși, pentru Buddha sunt relevante îndeoseb trei mișcări, cea din dâi poate fi urmărită prin intermediul textelor behmanice. În cele mai vechi texte ale literaturii sacrificiale, sacrificiul era îndreptat către persoana sacrificatorului, către alcătuirea și facultățile sale trupești pentru a-l îmbiba cu puteri magice în atingerea țelurilor acestei lumi. Reușită, benșuc și viață lungă. Apoi totul a evoluat către preocuparea pentru lumea cealaltă, pentru viața de după moarte și, totodată, către o concepție mai interiorizată cu privire la persoana sacrificatorului, devenit acum sine. Iar în Upanishade, compuse pe semne cu mult înainte de epoca lui Buddha, sinele, esența lăuntrică, devine subiectul transmigrației, călătorind de la o naștere la alta. Cea de-a doua mișcare a fost yoga, care, în aspectele sale relevante, a fost atât de asemănătoare cu mișcarea Upanishadică, încât se poate vorbi, pe drept cuvânt, de un spectru al doctrinelor yoghinice Upanishadice. Prin interveniul scrierilor sacre ale budismului, care atacă aceste concepții, se îndrezărește o abundență de speculații și multe învățături bine diferențiate, care propuneau diverse viziuni asupra sinelui. Unii spuneau că sinele e material, unii că e alcătuit din materie subtilă sau doar din spirit, în vreme ce alții susțineau că fiecare individ are un sine multiplu, compus din părți din ce în ce mai subtile. Fiecarei viziuni îi se asociau o construcție ușor diferită a cosmosului spiritual și o panoplie de tehnici de meditație, urmărind atingerea acestui sine, astfel încât să te poți cufunda în el, dincolo de durere și confuzia lumii și a transmigrației. Cea a treia mișcare e asociată astăzi foarte strâns cu jainismul. Întemeitorul jainismului a fost Mahavira, un contemporan al lui Buddha. Există însă dovezi multiple că învățătura lui era prezentă în doctrine deja existente și că aceste doctrine aveau o largă influență. Școala jainistă susținea o versiune deosebit de radicală a teoriei transmigrației, în sensul că vătămarea oricărei ființe vii înseamnă, întrucât fiecare ființă are un suflet, să-ți vătămezi propriul suflet lăsând pângărirea să se lipească de el, așa cum noroiul se lipește de haine. Pentru a te curăța de pângărirea dobândită, trebuia să practici automortificări voluntare de tipul postului. Iar pentru a evita să te mai pângărești, trebuia să eviți cu orice chip să mai bată în ființe vii, mari sau mici. Aceasta e doctrina nevătămării sau non-violenței, a hingsa. Automortificarea jainistă se confundă într-o direcție cu cumpătarea cerută în general celor ce renunță la lume, iar în cealaltă direcție cu autoflagelările de tip spectacular. În mod similar, nevătămarea sau non-violența era un element obișnuit al moralei celui care renunța la lume, practicată poate cu un maxim entuziasm de jainis și protojaini, dar prezentă și la alții. Relația lui Buddha cu aceste mișcări a fost complexă. Mai întâi el a preluat unele din propunerile lor, respingând altele. S-a bazat pe interesul cu panișadic pentru introspecție și a dezvoltat tehnicile lor de meditație. Dar a respins doctrina ioghinică asupra sinelui. A adaptat doctrina nevătămării propriilor sale corpuri, dar a respins automortificarea. Totuși, Buda n-a îmbrumutat doar ceea ce îi se părea lui că este plauzibil și n-a suferit pasiv influența predecesorilor sau contemporanilor, că tot ce accepta era transformat de el și tot ce respingea era respins din motive autentice și creatoare. Buda trăia în mijlocul unei lumi robuste și aflate în emulație, care îl solicita insistent din toate părțile cu devastatoare propuneri de supunere intelectuală și de acceptare totală a unui mod de viață sau a altuia. Relativa naturalețe și tonul distant autoritar al învățătorii sale ascund intensitatea acestei strădanii de a-și afla propriul glas între atâtea alte glasuri. Capitolul 3. Calea spre trezire Părăsindu-și căminul, Buda s-a îndreptat către centrele populate din sud, înșirate de-a lungul bazinului central al Gangelui. Aici a rătăcit până la moartea sa, într-o zonă aproximativ 400 km lungime și 280 km lățime, cuprinsă între Kosambi la vest și Kambach la est. Deși există o cronologie târzie, nu prea demnă de încredere, privitoare la mare parte din această perioadă, mai important e felul în care și-a petrecut Buddha anii de rătăcire. E limbă de că a trăit în adâncul pădurii, Ba s-a adăpostit într-un staul că s-a întâlnit cu reci și prosituate, cu negustori și cu Brahman. Rolul său de cercetător, peripatetic, i-a îngăduit să vadă tot soiul de oameni și de locuri, aparținând civilizației din care făcea parte. S-a bucurat de primirea rezervată a cercetorilor religioși, care nu țineau de niciuna din sările sociale și care erau liberi să se miște pretutindeni, căci în principiu nu amenințau pe nimeni. Poate doar comercianții și negustori ambulanți, celelalte două figuri caracteristice civilizației sale, să fi cunoscut atât de bine acea lume să fie avut o experiență cosmopolită asemănătoare. Dar, deși a fost un cunoscător atât de bun al lumii sale, Buddha nu făcea parte din ea. Îl despărțea de această lume în alta învățătură morală a celor care renunțau la lume. Așa cum floarea de lotus se naște în apă, crește în apă și se înaltă deasupra ei, rămânând nepătată, așa și eu născut în lume, crescut în lume și, biruind-o, trăiesc nepătat de lume. Amare 2 doi romani, 38, liniuță 9. Rămânea uneori sub același acoperiș cu alți așeți rătăcitori și zăbovea adesea în zonele împădurite din vecinătatea marilor orașe, Gaha, Sahvati, Benares, Vesahli, Kosambi rezervată rătăcitorilor sau, mai târziu, ordinului călugărilor budiști aflat în expansiune. Tot ce știm despre această perioadă de formare a vieții lui Buddha, despre întâlnirile sale cu alți rătăcitori, se află într-o scultă și săracă relatare care, curățată de repetiții și detalii neverosimile, ar ocupa doar una sau două pagini în traducere un izvor nu prea promițător pentru o biografie. Totuși, relatarea e făcută în termeni asupra cărora se pot face comentarii mult mai detaliate decât asupra altor discursuri doctrinale ale lui Buda și, odată desfășurată astfel, ea devine un izvor mult mai fecund decât părea la început. Pentru ochiul pătrunzător și sceptic al savantului, niciun detaliu al relatării nu poate trece fără a suscita întrebări. Povestea în întregul ei se leagă însă atât de bine cu restul învățăturii lui Buddha, încât conține pe semne o mare parte de adevăr. Primea șeți rătăcitori întâlniți de Buddha par a fi aici, e mare un roman, 163 liniuță 6, doi propovăduitori ai meditației yoga, Ahlachra kahlahma și Udaka Rahmaputa. Mai întâi el a mers la ahlahra însușindu-și în scurtă vreme învățătura sa privitoare la recitarea pe din afară și la repetare. Înțelegând că această doctrină, închip chip semnificativ neexpusă în detaliu în cursul relatării, s-a bazat pe experiența meditativă a învățatului, Buddha l-a întrebat Cât de mult socotești că te-ai apropiat de doctrină, extrăgând o de-a dreptul din cunoașterea întemeiată pe meditație? Ahlahra Kahlahma a răspuns că a ajuns până la sfera meditației asupra nimicului. Atunci Buddha a realizat această stare de meditație și când s-a întors să-și înfățișeze realizarea înaintea lui Ahlahra Kahlahma, acesta a fost atât de mulțumit încât l-a poftit să îi se alăture în chip de învățător și de maestru. Buda a considerat însă că învățătura lui nu duce la dispariția patimii, la stingerea dorinței, la liniște, la pace, la cunoașterea nemișlocită în meditație, la trezire, la eliberare. Ea duce doar la sfera meditației asupra nimicului. Așadar, l-a părăsit pe Ahlahra Kahlahma mergând la Udaka Rahmaputa, unde lucrurile s-au petrecut la fel, cu singura deosebire că învățătura acestuia s-a dovedit aduce nu la trezire, ci la sfera meditației asupra percepției și non-percepției, de potrivă. Așa se face că Buda l-a părăsit și pe el. În anumite privințe, acesta a fost cel mai important capitol al căutărilor lui Buddha și pentru a înțelege semnificația, trebuie fără îndoială să ne îndreptăm atenția către sferele meditației. Ce sunt aceste nivele și de ce le-a respins Buddha? Practica fundamentală utilizată pentru atingerea acestor stări este în linii mari similară în toate sistemele indiene de meditație, fie ele budiste sau yoginice upanișadice. Se începe prin a adopta poziția așezat cu picioarele încrucișate și cu spatele drept într-un loc liniștit. Spatele drept și picioarele încrucișate favorizează starea de veche într-un grad cu neputință de atins într-o poziție mai confortabilă, cum e de pildă poziția lungit. Se continuă apoi cu concentrarea asupra unui obiect care, în anumite variante, la început un obiect fizic, dar în cele de în urmă, în aproape toate cazurile, asupra unei imagini mentale, o unică senzație sau un sunet repetat în tăcere. Într-o variantă upanișadică, concentrarea se poate realiza asupra sinelui adăpostit în suflet, mai mic decât o boabă de muștar și cu totul de aur. Ce mare 3 roman 14 sau într-o variantă budistă asupra unei culori, albastru de pildă, sau încă într-o variantă budistă și o ghinică deopătrivă asupra propriei respirații. Reversul acestei concentrări asupra unui singur obiect este eliminarea activă din câmpul atenției a altor senzații și, bineînțeles, a gândurilor pur întâmplătoare. Se ajunge astfel la absorbirea în obiectul meditației o idee despre această absorbire putându-și face oricine se concentrează asupra unui țel. Prin faptul că obiectul este menținut multă vreme, constant, înaintea ochiului minții, se produc efecte de-a dreptul extraordinare. Psihologii care au cercetat aceste efecte confirmă nu numai apariția unor modificări fizice măsurabile care însoțesc o asemenea meditație, ci și, independent de părerile privitoare la ce ar trebui să se întâmple, apariția unor modificări psihice, cum ar fi o conștiință sporită a prezenței obiectului de meditație, senzații de liniște și plăcere, detașare de lumea înconjurătoare și de propriile preocupări. Aceste stări sunt mult mai bine cunoscute astăzi în Occident decât erau cu o generație în urmă. În erarhia realizărilor obținute prin meditație, toate acestea reprezintă efecte relativ modeste. Mai sunt și altele, cum ar fi apariția unor senzații specifice sau a unei lumini. Pot apărea chiar viziuni complexe. În anumite sisteme, aceste efecte suplimentare pot deveni și ele obiect de meditație, reprezentând chiar țelul final al practicii meditative că toate experiențele de meditație sunt atât de radical subiective, pare dificil de găsit un limbaj în care să dai seama de ele în chip obiectiv fără a face judecăți de valoare. Cu toate acestea există în textele budiste relatări avănunțite ale unei serii de stări de meditație care corespund în mare măsură cu cele descrise în anumite texte eoghinice. Rezumatul budist are, din punctul nostru de vedere, avantajul că oferă descrieri neînfrumusețate ale posturilor și experiențelor de meditație, descrieri ce pot sugrăvi cu ușurință meditația atât într-un sistem cât și în altul. Rezumatul budist este într-adevăr atât de puțin alterat de dogmă încât a fost adoptat de psihologii occidentali care încercau să descrie fenomenul meditației în general. Rezumatul în cauză este al celor patru absorbiri, jhakhna, o serie gradulată de stări meditative de adâncime crescândă. În cea întâi absorbire, cel care meditează uită de tot îl înconjoară, rămânând în capabil să aibă atât gânduri întâmplătoare, cât și gânduri ordonate, cu atenția nestrămutat-concentrată asupra obiectului de meditație. În această stare, el se bucără de o potrivă de bunăstare fizică și de plăcerea mentală, mai subtilă ce însoțește o asemenea concentrare relaxată. În starea mentală ce însoțește prima absorbire, cel care meditează nu este tulburat de dorinze nemplinite sau de mânie, de apatie sau de îndoială și neliniște. În cea de-a doua și a treia absorbire, cel care meditează părăsește treptat gândirea în întregime, devenind din ce în ce mai absorbit de obiectul meditației, doar și odată cu această concentrare și simplificare sporite și transcendente și senzațiile de liniște și plăcere intelectuală el nu se mai apleacă decât asupra obiectului de meditație. În sfârșit, în cea de-a patra absorbire, el e conștient doar de obiectul meditației și de un sentiment statornic de fermă impasibilitate, dincolo de senzațiile de durere sau de plăcere. Din punctul său de vedere, el poate spune într-adevăr că a devenit din ce în ce mai mult obiectul meditației, în sensul că e conștient aproape doar de faptul statornicei sale concentrări sau de unidirecționalitatea sa. Cele patru absorbiri aveau să joace în cele din urmă un rol aparte în sistemul de formare elaborat de Buddha, reprezentând capacități distincte utile în stăpânirea propriilor experiențe. Dincolo de absorbiri însă existau alte realizări ale meditației, sferele meditației, ahyatana. Ele sunt descrise în literatura budistă într-un mod relativ abstract și lipsit de culoare, dar e foarte probabil că, în sistemele ioghinice în care și avea originea, erau de fapt considerate, într-un sens, drept sălașuri sau sfere, localizări precise în cosmosul spiritual nevăzut. Atingerea lor era pe semne privită ca un soi de călătorie spațială. Există indicii ale unor asemenea regiuni în cosmografia spirituală a textelor ioghinice și a Upanishadelor, sugerate și de descrierile budiste ale sistemelor yoghinice. Într-adevăr, în cosmografia budistă ulterioară se vorbea despre sfere spirituale locuite de zei. Nici mai vechile relatări budiste abstracte nu pot ascunde că sferele nu sunt, precum absorbirile, descrieri generale ale meditației, adaptate unui număr oricât de larg de teorii, obiective și tehnici speciale de meditație. Ele sunt mai degrabă legate de o anumită viziune asupra lumine văzute. Și nu-i nimic surprinzător aici, căci, odată distanțat de lumea experienței cotidiene, cel care meditează își poate reprezenta o hartă a teritoriului în care a pătruns. În schema budistă a sferelor meditației, aceste stări sunt realizate abandonând percepția diversității, expresie care pare să însemne, deși nu cu deplină claritate, că se produce o transcendere a calităților specifice ale obiectului de meditație, astfel încât cel care meditează rămâne conștient, chiar dacă obiectul conștiinței sale nu mai este unul detaliat și precis definit. Lucrul se poate vedea încă din prima stare, sfera meditației asupra spațiului nelimitat. Cel care meditează este aici conștient de întindere, fără însă a percepe vreo limitare sau vreo calitate a acestei întinderi. Întinderea este într-adevăr infinită. În cea de-a doua sfera meditației a conștiinței nelimitate, cel care meditează are prezentă în minte o doar conștiința, fără niciun obiect care să o limiteze. În cea de-a treia sferă, el este conștient numai de faptul că nu există nimic, o conștiință asemănătoare mai degrabă, potrivit unor texte budiste ulterioare, mai precise, cu intrarea într-o încăpere în care constați că nu e nimeni. Nu este conștiința că cineva nu e acolo, ci doar conștiința absenței. Este sfera meditației asupra nimicului și ea nu poate fi depășită decât în sfera absenței, percepției și non-percepției deopotrivă, în care conștiința este atât de purificată sau suprimată încât cel care meditează, abia dacă poate dobândi, dintr-o asemenea stare, conștiința existenței sale. Bănuiesc că stări de adâncă transă ca acestea pot să explice câteva din isprăvile spectaculoase ale yoginilor atleți din India de azi respirația suprimată cu desăvârșire aproape, ritmul bătăilor inimii puternic încetinit și alte asemenea modificări ale semnelor fiziologice. Desigur, yoginii nu priveau toate acestea așa cum le arată descrierile fiziologice occidentale și nici nu le puteau privi în chipul abstract și lipsit de culoare din descrierile budiste. În ochii lor asemenea experiențe ce le la urma urmelor ca o înculunare a propriilor eforturi erau localizate într-un peisaj spiritual mult mai viu. Ceva asemănător, poate, cu cel din Upanishade, unde există o mare preocupare pentru sinele aflat într-un somn adânc, ce poate fi considerat echivalent cu meditația profundă. Sau asemănător cu meditația fără calități din anumite texte ghidnice timpurii din epopea indiană Mahabharata. Oricum, realizarea unor astfel de stări trebuie privită ca o mărturie a capacității omului de a se lua în stăpânire și de a se depăși pe sine. Și totuși Buda a respins aceste stări sau, pentru a fi mai riguroși, a respins afirmațiile învățaților yoghin, potrivit cărora ele reprezintă o culme a vieții spirituale. Un prim motiv al respingerii poate fi găsit în Saleca Suta, M Mare, un roman 40, liniuță 6. Discursul asupra anihilării totale Buda schițează aici stările meditative atât de absorbirile cât și de sferele meditației, referindu-se la toate ca la adăpostirea calmă și adăpostirea confortabilă în aici și acum. Ele sunt însă deosebite de anihilarea totală, adică de eliberarea completă de suferința nașterii și morții ce poate fi realizată, urmând calea deschisă de Buda după trezire. Din acest punct de vedere, stările meditative sunt inadecvate din două motive. Mai întâi, ele sunt doar stări temporare, doar adăpostiri în aici și acum. Criticile sunt repetate cu mai multă claritate în alt loc. M Mare, 3 Roman, 243, liniuță 5, unde Buddha observă că, deși cel care meditează poate rămâne mult timp într-o stare meditative, starea însăși este totuși nepermanentă, susceptibile în cele din urmă să dispară. În alt loc, M Mare, 3 Roman, 236, 7, el observă că un om care realizează starea de meditație și care crede că a realizat astfel eliberarea finală și decisivă, realizează de fapt cu totul altceva. Se zbate fără rost între suferință, conștiința obișnuită și plăcerea fizică a singurătății sau, în cel mai bun caz, între plăcerea netrupească a meditației și senzația doar că nu are nici plăcere, nici durere. Cu alte cuvinte, deși asemenea realizări meditative oferă eliberări temporare, chiar durabile, ele nu pun capăt suferinței odată pentru totdeauna. Revenind în cele din urmă, din asemenea stări, îți dai seama că ai rămas neschimbat. În al doilea rând, așa cum rezultă din discursul asupra anihilării totale, în comparație cu caracterul plenar al sistemului de practici elaborat de Buddha după trezire, asemenea capacități de meditație sunt unidimensionale și înguste, lăsând neatinsă potrivă evoluția intelectuală și cea morală. Lucrurile vor apărea mai clar dacă le vom compara cu urcarea unui munte, trăsăturile intelectuale și înzestrarea fizică pe care le dezvoltă o asemenea întreprinderii pot duce la desăvârșirea caracterului, dar nu în chip necesar. Curajul și rezistența pot fi utilizate în scopuri cu totul imorale și destructive. La fel, deși își însușise capacitatea de a medita, aceasta din urmă nu ne libera prin ea însă și pe Buda de agitația vieții obișnuite. Este important totuși să avem o perspectivă echilibrată asupra lucrurilor respinse de Buddha. Pe de o parte, el respingea pretențiile învățaților yogini, potrivit cărora realizările lor duceau la eliberarea finală. Pe de altă parte, însă, el accepta implicit că meditația este, într-un fel, mijlocul spiritual prin excelență. Absorbirile, în special, apar în toate discursurile sale drept realizări de mare utilitate, un om înzestrat cu asemenea capacități de meditație ar avea o mare putere de concentrare. Lui ar rămâne o impasibilitate limpedă și pură, blândă, îngăduitoare și strălucitoare. E mare 3 Roman 243 Asemenea aurului topit și purificat de aurar înainte de a fi transformat într-o podoabă. Această impasibilitate concentrată în niciun caz firește proprietatea exclusivă a budiștilor, putea fi folosită pentru a atinge țelul final propriu budismului, trezirea și eliberarea. Perspectiva finală a lui Buddha asupra sferelor meditației e ceva mai greu de fixat. Pe de o parte, sferele sunt menționate câteodată în diverse pasaje risipite în corul canonului, ca realizări foarte apropiate de eliberarea finală. Într-adevăr, ele pot fi continuate către curmarea totală a ceea ce e perceput sau resimțit, cu un nensemnat plus de efort de același tip. În general, vorbind însă, canonul arată limpede că această curmare totală nu este eliberarea finală, căci dincolo de ea mai e nevoie de o schimbare intelectuală și afectivă, după înțelepciunii budiste. Evident, Buddha era dispus să accepte multe căi de eliberare, chiar din cele foarte apropiate căilor învățătorilor săi ogini. Scopul final însă trebuie atins printr-un pas total diferit, o schimbare a calității gândirii și simțirii, nu doar a cantității de efort meditativ. Cu toate astea, utilitatea relatării privitoare la întâlnirea lui Buddha cu Yogini nu se limitează la atât că a trimite la direcția pozitivă și creatoare pe care urma să o adopte Buddha. Faptul e relevabil în termenii critici adresate yoginilor. El nu atacă aici teoriile lor, deși teorii de felul celor pe care trebuie să le fi susținut ei sunt atacate în multe locuri ale discursurilor, ci practicile. Ele nu-și ating scopul, fiindcă oricare ar fi fost viziunea asupra cosmosului spiritual ce ar fi înveșmântat aceste tehnici de meditație, tehnicile înseși erau inadecvate. Pe de o parte, acest lucru arată că Buddha avea să se îndrepte către crearea propriilor sale forme specifice de meditație, forme pe lângă care metode precum absorbirea aveau să ocupe un loc auxiliar. Pe de altă parte, el indică o atitudine satornică ce trebuie să-l fi marcat pe omul Buddha așa cum i-a marcat învățătura, o atitudine ce poate fi numită într-un pragmatism urmat de îndărătnicie. Orice ofertă de învățături și practici venită de pe piața bogată a gândirii indiene antice trebuie să se dovedească folositoare propriei sale experiențe pentru a fi acceptată. Vom înțelege semnificația acestei atitudini examinând mediul social al lui Buddha. Câteva secole mai târziu, India avea să recunoască anumite surse sau criterii ale cunoașterii valabile pe baza cărora putea fi testat un adevăr spiritual și ele existau deja implicit în vremea lui Buddha. Un asemenea criteriu era pur și simplu acela ca o învățătură să apară în scrierile sacre brahmanice, inclusiv Upanishadele. Se poate vedea însă că Buddha nu era înclinat să accepte această tradiție, prezumțioasă și nepotrivită în ochii săi. Cu a doua sursă a cunoașterii valabile pe care Buda nu părea dispus să o accepte era mărturia acelor venerabili și inspirați învățători ai trecutului bazată pe experiența lor supranormală. Căci Buda era încrezător în el însuși, ba chiar peste măsură, convins fiind că problema suferinței trebuie rezolvată, însă și natura ei trebuie să-i permite să o rezolve. Oricum, între el și acei învățați nu stăteau secole în care cunoașterea acestora să fi putut dobândi o autoritate supraomenească inatacabilă. Din potrivă, îi avea în față în carne și oase, iar ei stăruiau că și el putea experimenta cunoașterea lor și rodul eliberator al acestei cunoașteri. Un al treilea temei, cel al simplului raționament sau al inferenței, era greu să îi fie pe plac, poate și fiind că era deja angajat pe calea meditației. Așa se face că depindea în întregime de un al patrulea criteriu, criteriul cunoașterii personale nemișlocite, al experienței personale nemișlocite, mărturia directă a lui aici și acum. În formularea lui Buddha, acest criteriu pare a ține atât de mult de simțul comun încât e greu de spus că l-a inventat el. Exemplaritatea și originalitatea demersului său constau însă în insistența pe exclusivitatea și rigurozitatea cu care trebuie aplicat. Consecințele acestei atitudini apar în întreaga învățătură propovăduită de Buda la maturitate. Cunoaște nu din aluzie, nu ascultând de tradiție, nu dedându-te speculației sau fiind că prețuiești cuvintele rostite de un așet, Cunoaște prin tine însuți. A1.